Ted, istället för att fråga dig att vad har du gjort under semestern så ska jag fråga att vad har du lärt dig under semestern? No, Kai, i slutet av december så blev jag kidnappad av en köman och liksom för till hans kö under grotta och där var det liksom mustigt och äckligt och där satt jag till fångatagen och tvingades liksom att fixa hål i hans kalsonger och sy fast knappar och rensa kögräs och allt sånt där att jag måste nog säga att det inte har jag lärt mig någonting att det var nog bara traumatiskt. Nu har du i alla fall lärt mig ett nytt ljud. Pff! Ja. Mm. Nu har vi haft ganska olika semestrar på Kaj. Det går inte alltid, du Att Jag var gjort i fångadagen. Det är som en helt ny innebörd för Fishermans Friend. Mm. allihopa och välkomna till den femte säsongen av Radio Pleppo, programmet som älskar många saker, bland annat livet och dig och spaghetti. Ja, ja, men inte spaghetti med kacka på. Jaha. Åt, åtta sekunder till. till. Mm. Det är som nytt rekord för att pila min speak Eller spaghetti med kille på. Det, det, bästa lyssnare, det, det här var ett riktigt prakt exempel på hur vi inte har tänkt att den nya säsongen av Radio Pleppo ska vara. Att det, det, det ska inte vara äcklig och låg. So, sorry Kai, det var som en reflex. Mm, jag och Ted, vi har haft semester och under den gångna månaden så har vi planerat och funderat på hur vi ska göra Radio Pleppo till ett bättre program. Ja, alla ni som har följt med oss under de senaste fyra säsongerna så vet ju att det är ibland, eller ganska ofta, så händer det korkade saker och att det är ofta är vi själva som orsakar sådana situationer. Ja, vi kan ju friska upp era minnen, ni kan lyssna själva. Men nu har Ted ramlat ner i brunnen! Hej! Hjälp! Du har tarja hallonen i en säck i vår skrubbe! Det kommer! Bort från knappen! Jag vill inte haka dig om du trycker på ja, knappen! Kom på bara! Jag sig upp. Det, det brinner här i studion! Ah. Den. Kla, Klaus, du har som just skjutit Ted i magen! Nej, du dammskyg är just då hela perioden. Ja, kan... det du! du är, dörf, är De är och hans måste, det här är sjukt! Få, det är, de är uppe! Alltså, är kommer allt blodet och alla tjöttslam så det ser ut som ett slakthuset? Det mesta av det där hade ju säkert gått att undvika om vi skulle ha ansträngt oss och vidtagit lite försiktighetsåtgärder. Mm, men nu är det ju nytt år och vi har möjlighet att bättra oss och göra ett bättre program. Jo, så idag har vi låst in oss i studion och ska bara göra ofarliga saker. Mm. vi spikar fast dörren så ingen ska kunna komma in och störa. Vi har klippt av telefonsladdarna så ingen ska kunna ringa. Och så har vi tagit bort allt brandfarligt, allt estniskt och allt ätbart ur studion. Mm, och så gjorde vi upp en lista med olika fredliga aktiviteter som det går att göra i studion. Och vi analyserade den här listan och kryssade över sen alla aktiviteter som det ens fanns den minsta risk för att skita sig eller orsaka katastrof. Mm. Uh, sen fanns det bara två saker kvar på listan. Ja. Att måla med fingerfärg och onani. Ja. Och vi, vi valde nu det som kändes mest spännande och nytt. Ted, vad ska du måla? Kaj, jag ska måla en sol. <här> ja, jag ska måla ett hus. <här> Det är jättelänge sedan jag målat med fingerfärg Oj, jag tror jag aldrig har målat med fingerfärg Det är roligt Kai, kan du skicka hit en gula tuber? En gula, ja mm. Det här skulle nästan vara ännu bättre med ett glas vin, Kai. Jag går och hämtar Nej, dörren är fastspikad och salongsberusning är lika med olyckspotential Ingen av oss går ut eller kommer in i den här studion på en timme åtminstone nu Så, så är det bara Mm Nå ja, så, så är det nog. Ingenting ska få förstöra den här sändningen. Nej. Mamma, finns det kaffe? Ja visst, finns det kaffe. Ja. Äh! När mamma kokar kaffe så då smakar det fjärt. Men när pappa kokar så då är det gott. Pappa, är det här min kopp? Ja visst, det är din kopp. Tack! Mm! Skillnaden ligger inte bara i att mamma är dum i huvud, utan mest i att hon använder en vanlig kaffebryggare. Men pappa däremot! No pappa använder givetvis Pleppo kaffebryggare. Den är automatisk sladdlös och kan göra tiotals olika kaffesorter, bland annat cappuccino, espresso och lattefnatte och chatte. Pappa, jag är så förbannad på mamma för hon kokar så äckligt kaffe. No, men Då fryser vi ut henne. Vi talar inte med Haggan. Vi låtsas att hon inte finns. Ta ja. här en kopp kaffe till. Li ja. mm. populär bland dina vänner och barn. Glädj dig med riktigt gott kaffe. Beställ Plepotois kaffebryggare. Här, ni kommer äta nu. Hör du någonting, vännen? Nej, pappa Hej, det är mat Jag tycker det luktar så illa Ja, men titta, någon har ställt fram äckliga saker på matbordet Hallå, sluta Lasse Ruggare Från Du lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai och vi är mitt i årets första sändning. Jag och Ted har bestämt oss nu för att inleda en ny era av Radio Pleppo där inget ska få skita sig och där vi bara tar det lugnt. Och för att göra det här möjligt så har vi spikat fast dörren till studion så ingen eller inget ska kunna störa. Och så har vi inlett nu då på det mest fridfulla sätt vi kunde komma på. Vi har varit kreativa och målat tavlor med fingerfärg. Kaj, Kaj, det stoppar avloppet. Stopp i ja. Ah, ja, Ted står och tvättar då. Va? Alltså vad då? No, vattnet sugs inte ner. Det är stopp. Det är som stopp. Ja, no, men det är säkert från när du rakade benen igår. Det blev ju hur mycket håravfall som helst. Gaj, Jag sa hej, ju att. Nej, kranen. Vad va nu då? Kranen har fastnat. Kranen har fastnat. den går inte att stänga av kranen. Nej, no, inte Kranen. <laughs> Nå no, men inte var det är något problem när jag tvättar mina händer Vrider du åt rätt håll då? Ja, du? jag vrider åt rätt håll Nej men så det är inte som när du skulle svänga klockan till vintertiden Du har ju skriva tre insändare till huset Som att tv tablån var åt reven innan du åkade Det går, han Kai, man kan inte vrida åt mot håll alls Snart är ju han fattet Ja men hör du, om du virar in handen i tröjan Så får du som bättre grepp, du vet ah. Vad gör du? Jag fixar kranen Hej hey, men inte kan du ju sparka på kranen Sl vänta nu, jag kommer <skratt> Nej, vad gör du? Kranen, så den lossnar. norsna ja, Nej men röven Bädd, inte kan man sparka på en kran Har du som gått i Jackie Chans rörmokakurs <skratt> Eller vad är det? <skratt> Ja, nej. nej men nu sprutar det ju vatten över hela studiogolvet ja, Men ring rörmokan eller chefen eller någon Nej men inte kan vi ju ringa åt rörmokan Vi har ju klippt av telefonledningarna För att få vara i fred ja, Men måste... vi hämtar någon Nej men vi spikar ju fast dörren inte kan vi hämta någon Ja Ja No, men nu sprutar det här. Ja, men hur ska vi göra? Vi måste få stopp på vatten. Men, men, vänta du ta det lugnt. Mm. Om, om vi tänker förnuftigt som mamma Gar, att vi är ju humanister och mm. akademiker och så med vår liksom, liksom samlade kunskapsmassa, så vad skulle vi kunna tänka oss att vårt bästa alternativ, är då? Mm. Ja, vi väntar. För vattnet beslutar nog säkert spruta av sig själv. Borde? Tror du det? Jag tror inte det. Det är ju som vatten över hela golvet snart. Nej, men vad gör du nu då? L som här långt här och jag vill inte bli blöd. Nej, men kan du ju sätta på dig Jukka Isojokis stövlar? Well, this is a song we all know by heart. <laughs> It's summer when we're laying on the beach. It's summer and we're drinking vodka peach. It's summer and we know we're worth it. We're gonna have a peace on earth, yeah. It's summer and we're laying on the beach. It's summer and we're drinking vodka peach. It's summer and we know it worth it. We're gonna have a peace on earth, yeah. Over to you, Frida and Frida. <laughs> Ha? Det här är första delen av fredags och fredags vinterjottoferi. eller, eller som vi kallar det, New Life Challenge. Fäpåden, vi ska börja ett nytt liv som typ. 2020 är som första året i resten av livet. Som typ 1992, varför som typ George Orwell? Fast först lite backstory. Fäpåden. Allt börja med Mary. Mary är som typ en sån bitch. När Mary föddes då, så sa som doktorn koll vilken bitch och som vill lägga tillbaka och mamma hennes vad som bara gör. Fast hon föddes i alla fall. Fuck my dick. Anyway, Mary och vi var som typ bästa kompisar ett tag Som typ innan vi märkte att hon var en bitch Hon som typ bara trodde hon var så bra en Bitch, bitch, bitch Anyway, nyligen så träffade vi Mary på en sits Faktum man det var vara ny och sits. Mm. Och hon som bara som var som bara som förlåva Som typ sprang omkring med ringen och som typ Koll hur mycket Mikael älskar mig Och som typ som frågade vad oss som Har ni fest med en Och vi bara som svarade som Fuck you mere, vi har faktiskt miljarder kara Som typ Och så sprang hon som omkring vad som koll jag har som skoa från London och rutorna på maga. Mm. Så då sparkar vi henne med la och får hem Bitch, bitch, bitch Nå, no, anyway Så även om bitchen du i huvud och typ skulle må smördas Så typ börjar ett korn av spörsmål gro i vår sinnen Fuck, Maddyk, precis Så vi gav som typ nyårslöften Att ändra vår livsstil Ja, det ska vi göra nu Fuck, vi ska börja motioner Okej, okay. nu är vi som i stan och har som köpt motionskläder Som jättelila dräkter mm. Freda, vi är som blåbär. Vi har allt. Frö på, Frö på jorden. nu är vi på väg ut och jag. Mm. Vi har som tolipoko och pulsklockor och som typ GPS. Som typ pulsklockor så hjälper oss att hålla takten. Mm. Som börjar pip, om vi anstränger oss för mycket. Freda, är du beredd? Tack, mal Tack, <hör> det här är ju lätt. Det är som att gå, fast snabbare. <skratt> Frida, <skratt> vi klarar Frida, nu får vi ju skriva upp i tabellen hur långt vi sprang Stegräknaren visar 760 meter Fast då pedar vi ju lite Sack dig, Frida, skriv en kilometer Okej, okay. nu är vi på göm. typ, det som räcker inte bara med att springa. Man måste som träna muskler också. Sakmadük, fredag koll på att det är vid spegeln. Frö på jorden har ju ha, som stör tessorna än oss. Sakmadük, nu ska vi dra upp oss i stången. Fredag, fredag kämpa. Fredag du orkar. Sakmadük! Sakmadük, Freda, stången kom som lös ur väggen och gick i Meredith uh -huh. sa att hon tog 80 kilo i pressmälan. Faktum är att jag leg på 100 kilo. Okej. Faktum är att. Kämp, Freda! Freda, du arkar! Hej, Freda! Oh. Okej, okay, Freda. Ta bort 100 kilo. Okej. Okay. Jaha. Hej. Hej. Okay bara säg att rådmaskinen är sönder och att den där sången braka Och har ni anabolasteroider till salo? Fuck, Madec, Freda! Att boxas är som det tungsta hittills! Freda? Freda, vad... Vad du orkar hålla på? Freda jag tänker på papp din! Fuck, Madec, bra idé! Okej, nu som typ räcker i fredag. Vi har som typ joggat, som typ tränat och som typ sakmadeck Som typ Precis, så typ det första nyårslöftet att som typ börja motionera har vi klarat Nu, mm. fräpioden, fröjda, jag kände mig som typ fullodelfin det fast det heter en dolfin Fräpioden hä heter mm. Så nu ska vi vägga oss Okej Tack, Madeck! Jag har gajen ner tre kilo! Tre på jorden jaga! Tre på jorden! Fast... Vi har ju inte nås no smink på oss... Radio <snicklar> <snicklar> Vad då, Muka, att jag skulle ha rabies? Nämen, öjlort... Finns det någonting som skulle tyda på det? vet, kära vänner... Inte en chans att jag får till doktorn! Ja, men håll nu med om att du är... Ett till så bitar jag dig! <snicklar> Från det ena till det andra... Har ni märkt att det bara blir ljusare och ljusare och att det snart är vår? Under hela våren kommer Radio Pleppo varje fredag klockan 12 och varje söndag klockan 15 i repris. Dessutom finns ett nytt avsnitt på internet varje måndag. Nu måste jag gå för att någonting är på väg ut. Ur baken. Det här är Radio Pleppos säsongspremiär. Live från ett akvarium. Vi ska göra en lång sändning där inget skulle kunna orsaka katastrof så vi klippte av telefonledningarna och spikade fast dörren så vi skulle få vara helt i fred här i studion mm, men så gick kranen sönder. Nej no, men du pilade den, du sparkade Nej. sönder det som sprutar konstant vatten här i studion och vi vardar här det är som vatten upp till knäna och vi får inte stopp på kran helvetet. och vi har vältt ett skap och placerat datorn och mixebordet och på så det inte ska bli vatt. men med den takt som vattnet stiger här så ja, jag, jag vet jag vet faktiskt. Hej men det är datorn. Datorn just det internet vi kontaktar någon via nätet. Ja. <rör> och, och, om du loggar in på MSN och mm. hoppas nu att någon är online då. Mm. Hoppas någon är online. Frida och Frida är online. Ingen annan som Klaus Werner eller någon bara. Ja, han är upptagen sådär. det. Ja men skriv nu någonting till honom bara. <skrattar> jo ja. ja, du är klar i <rör> Nej. Nej men Sigorni. Sprint. Spring för livet, det men inte dita. Där finns en aliens I går nytt ja, Han svarar inte nej, men Du måste ju försöka med Frida och Frida då um, uh, Hjälp oss, vi kommer att drunkna I studion <laughs> Okej, okay. Frida Hur låter det här? Rachel kom in i lägenheten Joey var där Lustig som allt kämt Har du sett Phoebe, Phoebe, frågade Rachel. Nej, svarade Joey. Likt att hon inte sett Phoebe, har vetenskapen icke sett slutet på kvinnans forskandet. Tack, Maldeck, Freda. Jättebra inledning. Frö på jorden, tack ska du ha. Tänk, Freda, att du har som redan börjat skriva på din grad. Frö på jorden, första stycket, som typ nu eller aldrig finns det orsakat docka. Som typ... Mm. Tack, Maldeck, vad nu då? Är det Saul? Det här som Ted Kai, sagt man det, var säger Hjälp oss, vi drunknar i studion, ledsen Smiley. Freda, kika det hiphopparen som dansar åt dem. Nu får vi och docka. Frö på jorden. Nå jaha, nu är inte vid datorn. Det här skiter sig Kai. Det Det vattnet stiger. Hallå allihopa, det här är Boy Wayne och efter ett långt uppehåll önskar jag er återigen varmt välkomna till min soffa. Och i soffan sitter det precis som vanligt en spännande gäst. Välkommen till Mårten Blöhö. Det är ett speciellt efternamn det här Mårten, hur ska det riktigt uttalas? <laughs> ja, det är ovanligt, men det uttalas alltså Blöhöö. Ja, det är svårt för en svensk att uttala Men välkommen i alla fall Tack Du har blivit känd genom en låt som spelas flitigt i radion nu för tiden Det är danshitten Gubbjävel Gubbjävel, ja, den gamla dengan Och på den här låten, liksom på din nya skiva Har du alltså använt din egen familj, stämmer det? Det stämmer precis, Boivain Jag brukar säga att jag svänger det tråkiga till någonting positivt och lönsamt Jag spelar en grej som vi har hemma, jag och min fru, jag och min dotter Och så remixar jag om de här grälen till hits Och grälar ni ofta hemma? Ganska ofta nu ja Och då spelar du in de här grälen? Det gör jag Ja, vi kan lyssna på ett stycke så lyssnarna förstår Det här är en bit ur låten Sluta knipa <laughs> Pappa! Pappa, låt bli! Pappa! Aj, det gör Pappa! Sluta knipa! Pappa! Pappa, låt liv. Det var alltså din dotter vi hörde? Det var Jesse, jo. Vilken sattmara hon kan vara ibland. Ja, vi kan lyssna på ännu ett stycke. Det, det här är din fru, Inge Maj, inte sant? Jo, och det där är lustigt för den här låten som spelades in i hennes ateljé. Hon målar tavlor och så. Stär inte nu jag målar! Morten, vad gör du? Morten, bort med bandspelaren! Morten, vad gör du? Där inte nu nya målar. Morten, vad gör du så där? <laughs> oj, oj, oj, vad hon är gnällig. Men, som sagt, vårt gräl blev till en inkomstgivande hitlåt. Mm, men hör nu, Morten, jag får en känsla av att du har provocerat fram de här grälen som vi hör. Nonsens! Alla mina gräl är autentiska. Jo, men om vi till exempel lyssnar på den här. Bop, bop, bop! med det här, med gör du så där? bort det! jag vill Det verkar ju som att det är du som utnyttjar din familj och du provocerar fram deras känslor för att du ska kunna göra din musik. <går> boy Wayne, kan du säga det där en gång till? Uh, är det den där bandspelaren du brukar använda mot? Är det den där bandspelaren du brukar använda mot? Alltså. Nå, no, din höriga apa, vad för du är, det, Boy Wayne! Försöker du få mig att vi är Du luktade var hund, här har du. Hur mycket du än knuffar och förolämpar mig, så tänker jag inte bli arg. Ja, vi byter här. Okej. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Tills nästa gång vi ses, så tänk på mig för jag tänker på er. Snälla. Snälla. Snälla mot en vegan. Men jag inte ha att jag Jag inte arg. nu. Here's someone like you Cannot understand that this is true May I have a look inside your brain Boy, Wayne? Kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, 73-åriga Clarabellas kafferät vid Lucia i fjol blev en katastrof no, Gästerna de såg hem och sa att kaffet smakar fjärt Men som julklapp av sin sonson Carabella fick Clarabella en bättre kaffebryggare Pleppo Toys kaffebryggare då ville alla ha på tår. Ja, du sa bättre kaffe hade du inte fått. Nu är det bara mina kakor som smakar fjärt. Pleppo Toys kaffebryggare är det senaste inom koffeinteknologi. Vi bad några av Europas ledande kaffeexperter att testa skillnaden mellan en vanlig kaffebryggare och Pleppo Toys kaffebryggare. Skillnaden är enkel. Kaffet som bryggdes i Pleppo Toys kaffebryggare var jävla gott medan allt annat kaffe smakar fjärt. Du hör själv. Beställ genast pleputois kaffebryggare så får du alltid den bästa koppen kaffe och dessutom på köpet en helårs- prenumeration på Botthållens magasin utan någon särskild orsak. Kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, kaffe, Kaffebryggare från pleputoi. Toys. Am I i kaffe? Radio du Toys. Det här är Radio Pleppo, Årets första avsnitt som verkar bli det sista någonsin, för här dör vi nu. Vi har en läckande kran som sprutar vatten in i studion under hela sändningen och dörren är låst och vi kommer inte ut och vattnet kommer inte ut heller. Och nu har det som stigit så det är bara en liten luftficka kvar längst upp i taket. Vi som står på bordet och kämpar här nu och vattennivån stiger hela tiden. Dead. Det, det, trampade, det, var, det var ju så här den nya säsongen Inte skulle bli Att vi inte skulle liksom dö i direktsändning Kai Du är längre än jag För jag kommer att drunkna först Det, det säg inte så jag vill. Jag, vill, jag vill att du ska veta Kai Jag har en gång hångla med din syster jag har inte vågat säga det för jag har kämpat så Men nu när jag ändå ska dö Så vill jag att du ska veta Men Teddy, jag, jag har ingen syster, jag har bara bröder Nu dör jag Kai Det, nej Ted, vi, ska, vi ska fixa det här Vänta nu <coughs> Hej, he he he nu vet jag. Hej, jag vet. Ventilationen, ventilationen. Dem. Alltså det går ju som rör genom hela ölet sådana här stora rör. Om vi öppnar luckan till ventilationsröret så, så då kommer ju vattnet att sugas ut. <fört> ja, vi måste dyka. Luckan är undervattnet. under vattnet. Kai, jag dyker. Jag ska rädda oss. Okej. Okay. Okej. Okay. <hör> <Dukka> till. <hör> What? <skratt> vad hände, Ted? Ted, vad hände? <skratt> jag, jag fick nästan bränna och kals på. Oh, ångest. Vi dör! Nej, Ted, vi dör inte. Nu dyker jag. Tre, två, ett... <skratt> Det vattnet är sjukt, sjukt! Vatten, ni var du räddade oss! Nej, Ted, vi gjorde det tillsammans! Nackat ja, tillsammans! Ja. Undrar vart vattnet tar vägen annars! Samtidigt i en annan studio. Bo kväll Fyra människor inklusive självmordsbombaren dödades i en självmordsattack i den israeliska kuststaden Eilat i Morse. Flera palestinska fraktioner tagit kort.